«Потому ми виплили в море. Далеко в ньому світились вогні рибацьких човнів. Море гойдало нас злегка, а ми сиділи попліч, і наші тремтіння зливались в одно. І коли я поглянув на неї, то близько перед собою побачив її уста, такі червоні, що навіть ніч Марта не дала йому скінчити». Вона піднялась, уся збіліла і сувора. Ти цілував її?» В її питанні була жахлива впевненість. Дивилась на нього, наче хотіла випить таємну отруту з його очей, і рука її важко лягла на стіл. Антін теж скочив. Щось гаряче, шалене вдарило в мозок йому. «Жорстоке і гостре, як наточений ніж, михтячий бажанням зранить!» «Так! Цілував!» – крикнув він жінці нестямно. «Цілував! Чуєш? Я цілував уста, що промовляли до мого серця, що знали мову моєї душі! Хіба я не маю права? Хіба вони не варті? Ти хотіла б, щоб я навік...» «Занімів, не камінь, не наче ти! Ні! Я ще живий! Чуєш? Живий! Я цілував!» Чув, що її ранить, і жорстока радість від того солодко трипалась в ньому. Марта закрила лице руками. З голосним плачем вона упала в крісло, а він дивився на її плечі, що скакали в риданні, і чув полегкість. Потому раптом опритомнівши, кинувся до жінки: "Що ти? Марточко, Марто, не треба, ну що ж ти? Все ж тільки сон". Але Марта відпихнулась від нього і тупнула злісно ногою: «Геть! Не смій торкатися до мене. Та годі ж бо марто!" Благав Антін і намагався одняти руки їй од лиця. «Зрозумій же, що все лише снилось, що нічого того не було!» Але Марта тільки голосніше ридала. «Вона нічого не хотіла слухати. Ти її цілував». Він стояв на колінах, намагаючись заспокоїти жінку, одняти од лиця руки. Йому вже було досадно на себе, не будь же дитиною Марту, ну зрозумій врешті, що ти говориш дурниці, що в снах ніхто не винен. Вона заспокоїлась, наче втерла хусткою очі і, одіпхнувши Антонові руки, підвелася з крісла. Я розумію, що то був сон, сказала зимно, але ти здатний зробити те, що тобі снилось. І хотіла вийти з кімнати. Тоді Антін загородив їй дорогу. Ні. Він не пустить. Коли вже так сталося, вони мусять поговорити одверто. Можливо. Можливо, що в сні він був собою. Що він здатний на такий вчинок, але винна у тому вона. Вона. Ха-ха. Вона. Вона не вміла шанувати життя. Оберігати його красу. Щодня закидала його тільки дрібним, непотрібним, тільки грузом життя, аж зробила з нього смітник. Поезія жити не може на смітнику, а без неї життя – злочин.